Elgyomd meg benneteket a szerencse. Az élet sokoldalúságáról. Az idő nem ismer sem kíméletet, sem tapintatot. Tesz egy lépést, és már meg is öregedtél, ahogy a hegyek meg a fű is. Egyetlen lépés, és mindketten meghaltak. Grettir és Helena. Életük nem folytatódik ezeken az oldalakon. Honnan jön az igazságosság, és miért nincs belőle több? Mindketten a nyár elején távoztak, júniusban, amikor könnyebb megásni a sírt, egy hét különbséggel. Először Grettér miután már nagyon legyengült. Helenának viszont tulajdonképpen kutya baja sem volt. Eltemette a férjét, aki hatvan éven át volt lelkitársa. Bátran viselte. A szertartás után hazament és kitakarított a házban. Letörölt minden apróságot, kézbe vette és megforgatta őket az újai között, vagy a tenyerében, méretüktől függően mintha egyenként idézné fel a történetüket, az őket körülvevő létezést. Nem siette el. Még arra is szánt időt, hogy leüljön és elpiteredjen egy kicsit, még ha ez szinte henyélésnek tűnt is. A nagy takarítás négy napig tartott, a ház még soha nem volt ennyire tiszta, és végül Helena is lefürdött, szép komótosan, annyira lassan, mintha a teste történetét is az emlékezetébe idézné. És bizony, ekkor is sírdogált egy kicsit. Rettenetes, hogy az évek során mennyire pityergős lettem, gondolta. Majd megtörölte a szemét és kifújta az orrát. Végezetül két rövid levelet írt két gyermekének. Egyikük Kanadában, másikuk rejkjavikban élt. Az első levél tíz sorból állt, a másik meglepő módon tizenkettőből. Szégyen szemre teli helyesírási hibákkal, olvashatatlan betűkkel, macskakaparással. Ugyanis a levelezést mindig Gretti rintézte, de ő meghalt. Így nem tud nektek levelet írni. Mindent kitakarítottam és letörölgettem, magam is megtisztálkodtam. És most minden csodálatosan szép, így én is utána indulhatok. Ez lesz a leghosszabb utazásom, pedig nem kell más tennem, csak lefeküdnöm, behújnom a szemem és várnom. Öröm volt létezni, csókollak benneteket. Áldjon meg benneteket a szerencse, ahogy minket is megáldott grettírrel. Egyetlen lépés és mindketten eltűntek a méhóban, amelyből még a két sógor, oddür és trigvi sem tudná kiásni őket, a legjobb lapátokkal sem, akkor sem, ha örökké élnének. Az idős pár életében soha nem történt semmi jelentős. Hallal és birkával foglalkoztak, ismerték a környező hegyek és néhány patak nevét. A madarak viselkedéséből ki tudták olvasni, mikor fordul hirtelen hidegre az idő. De egyébként nem sokat tettek, könnyen feledhetők voltak. Mégis elérték, amiről a legtöbben csak álmodni mernek. Hatvan éven át a maguk módján boldogok voltak. Mivel mérjük az emberek nagyságát? Két lépés csupán, és Oddyrnek meg Margaretnak már kettő gyermeke lett. új újházat épített, kisé fejjebb a domboldalban, de nem a tetején, és egyáltalán nem a lavinák a fehér halál irányában. Minden esetre elég magasan ahhoz, hogy ki lehessen látni a fjordra és az öbőre, ki a nagy tengerre. Márgrét is segített az építkezésben, amikor jutott rá ideje a két apró gyermek, a néha hasvályos Hülda és bátya az élénk és találékony pordűr mellett. Akire viszont állandóan oda kellett figyelni. A szertelen és tapasztalatlan gyermekekre rengeteg veszélyeselkedik. Márgrét ugyanakkor nem bírta megállni, hogy csak nézze, ahogy ott dűr dolgozik, ő maga pedig egyáltalán ne segítsen. Szó szerint sajgott a karja a türelmetlenségtől, ezért gyakran felloholt a házhoz, és a kezébe kapott valami szerszámot. Volt, aki meg is szólta, hogy ridegen bánik a gyerekeivel, meg hogy elhanyagolja őket. Csak a szokásos. A nők rendre céltáblákká válnak, amint megpróbálnak kilépni a rájuk kiszabott szűk területről. De várjunk csak, az idő megint lép egyet. Képtelen nyugton maradni, nem állja meg, hogy ne rendezhesse el boldogságunkat és fiatalságunkat. Elkészült a ház, beköltöztek, és megszületett a harmadik gyermek. Egy kislány, Olöfnek hívják. Jóval később keflavíkba költözik majd, és sötét időket él át. Noha néha olyan, mint egy húr, amely az úr és az emberek között rezek. Ha az embernek gyereke születik, az élete rögtön ketté válik, előttére és utánára. Búcsút kell intenie korábbi életének, a szeretet szétterül, és kiszámíthatatlan ereje már nem kizárólag egyetlen emberre irányul. Minden megváltozik más alakot ölt, amit egyesek jól viselnek, mások kevésbé, megint mások egyáltalán nem. De ebből Margaret és Oddyr sokáig semmit sem vesz észre, annyira el vannak foglalva a kicsikkel, a gyerekkorukkal, a tehetetlenségükkel. Ezek azok az évek, amikor a világ összezsugorodik, de közben végtelenül ki is tágul. Minden a gyerekek körül forog. A történelem nagy eseményei közé nem a piramisok építése tartozik, nem Napóleon diadalmenete vagy a brit birodalom terjeszkedése, hanem az első szó, az első felállási kísérlet. Talán nincs is nagyszerűbb, mint látni, ahogy kibontakozik az élet. Fiában, Pordürben, ott dűr társra lel. Együtt fogunk majd kihajózni, mondja, és a karjaiba fogja, körbejárja vele a házat, miközben szoktatásképpen a hullámok mozgását utánozza. Aztán a nagyobbik lány, Hülda következik, végül Olöf. Ott dűr mindkettőjükért habozás nélkül a tengerbe vetné magát. A két hercegnője kedvéért örömmel változik át lóvá, elnyargal velük Reykjavikig, vagy tovább külföldre ahol olyan ruhákat lehet kapni, amelyeken itt a keleti fjordok hegyei között mindenkinek meg akad a szeme. Ott dűr hazatér a tengerről, és egy gyönyörű, óriás csigát hoz Pordürnek. Aki csak a füléhez szorítja, meghallja a tengert, a lélegzetét, belelát a tenger gondolataiba. Ott dűr azonban egy szót sem szól lélegzetről vagy gondolatokról. Ezt később sőbb találja ki, amikor szoros kötelék alakul ki a nagybácsi és az unokaöcs között. Oddür egyszerűen csak oda nyújtja a csigát Pordürnek. Hallgass csak, és a hat éves fiú a füléhez emeli. Hallod a tengert? kérdezi az apja. Igen, akkor te tengerész vagy, állapítja meg Oddür. Margret pedig látván a Pordür arcára kiülő büszkeséget félrenéz, hogy leplezze mosolyát. A lányok kagylókat kapnak, azok is szépek, sok mindent lehet belőlük készíteni. Olyanok, mint egy nyitott tenyér. Nyitott tenyér Napóleon diadalmenete, az első felállási kísérlet. Margrétot a hétköznapokban különös, megmagyarázhatatlan szomorúság kezdi gyötörni. Pedig nem szenved hiányt semmiben, a gyerekek magkegészségesek, ott dűr rátermett, otthonuk fejlődik. Amikor az otthoni teendők megengedik, Margrét néha maga is besegít a hal feldolgozásnál. Ilyenkor emberek között lehet, akkor hát miért ez a furcsa érzés? mintha nem lenne elégedett az élettel. Miféle anya az, akit egészséges gyerekei körében mél a búgyötör? Alig várom, hogy együtt éljünk, mondta egyszer régen, óvatosan, de habozás nélkül ott dűrnek, egyből a fedélzetén töltött éjszaka után, és a világ kitárult számukra, megmutatta minden szépségét, csak úgy zsibongtak az élettől. Hét év telt el azóta. Továbbra is szereti Oddürt, de a hétköznapok néha annyira megerőltetőnek tűnnek, hogy emlékeztetnünk kell magunkat a legfontosabb dolgokra, nehogy szemelőlté veszük őket. És talán ezért van, hogy amikor meglátja, hogy a Sleipnir befut a kikötőbe, lesiet a rakpartra, és elnézi Oddürt a többi halász között. Látja és felidézi férje szépségét, erejét és ragadós magabiztosságát, ezt a megingathatatlan erőt, amely oly megnyugtató tud lenni ebben a szeszélyes életben. Áldjon meg benneteket a szerencse, ahogy minket is megáldott. Lehet, hogy a boldogság a szerencsén múlik, hogy olyan, mint a lottó nyeremény, vagy éppen ellenkezőlek, csak azokhoz jut el, akik szorgalmukkal és hozzáállásukkal megdolgoztak érte ha a boldogság csak a szerencseműve, jegyzi fel Margrét naplójába. Az élet csupán tudatlan teremtmény. Házasságuk első éveiben rendszeresen írt a naplóba. A bejegyzések mindig az időjárással kezdődnek, de nem azért, mert a legegyszerűbb a nyilvánvaló dolgokkal indítani, hanem azért, mert az időjárás Izlandon már ezer éve rányomja bélyegét az emberek életére. Azért, mert azon múlik, hogy ott dűr hazatére egyáltalán a tengerről. Az időjárás után az előző nap leírása következik, az apróságoké, amelyeken a világ kupolája nyugszik. Pordür rövid történetet talált ki egy hegyről, aki tenger szeretett volna lenni, és le is íratta velem. Hülda tegnap arról faggatott, miért nem látjuk Istent, miért nem a lelkésznél lakik. – Neked miért van ilyened, is, apának miért nincs? – kérdezte a mellemre mutatva. – Miért neked kell kitörölnöd nagypapa fenekét? Ő nem tanulta meg, hogyan kell? – A nagypapa nem tanulta meg, hogyan kell kitörölni a fenekét? – A nagypapa jón, ott dürabja. Akkor veszik magukhoz, amikor Hülda három éves lesz. Az idő nem volt hozzá túl könyörületes. Egészsége igen korán megromlott, aztán gutaütést kapott, Sötétség vérzett az agyába, és sok központot kikapcsolt. Nem volt képes ellátni magát, teljesen más ember lett, mint aki volt. Csak fekszik az előszobában, mint valami lom, és órákon át magas, monoton hangon nyögdécsel, mintha unatkozna vagy fájdalmai lennének. Ez a hang áthatol a falakon, beleszi magát Margaret idegrendszerébe. Ekkor táj születik Olev, és Margrét egyik másik napot olyan súlyos kőnek érzi, hogy alig bírja megemelni. Mindig a téla a legnehezebb, februártól áprilisig, mert ott dűr olyankora tengeren van, mint az északi fjordok hajóinak többsége. Délen a horná onnan jár kihalásni. ő pedig ezért hét egyedül marad a három gyerekkel és jonnal. Na, és a nőknek korábban is egyedül kellett cipelniük a vállukon a háztartást, évszázadokon át, miért ne tenni ő is ugyanezt. Ám ezek nehézhetek, hónapok. Vannak éjelek, amikor a kimerültségtől álmatlanul forgolódik az ágyban, és csak hallgatja a hegyekről lezúduló lavina moraját. Bár soha nem biztos abban, hogy tényleg odakint történik-e mindez a hegyoldalában, vagy csupán az ő bensőjében. Álmatlanul fekszik, és Jón kínlódását hallgatja. Ha ideje engedi, felolvas neki, ha már Jón épp a tudatánál van és éber, benne az életben, nem pedig valamiféle szendergésben, fájdalomban, megaláztatásban vagy feledésben. Népmeséket olvas, népi bölcsességeket. Jón traustit, a Grettir szagát. Jón pedig hallgatja, sovány arcán szeme természetellenesen nagyra nőtt, Hatalmas és fekete, mintha az éjszaka, a reménytelen, csillagtalan éjszaka odafészkelte volna be magát. Néha, amikor Margret mosdatja vagy eteti, Jón megpróbálja megütni, rásózni egyet, és mindenfélének elmondja. Ő azonban könnyedén kitér a szavak és a férfi süt karja elől. Az egyik éjszaka, miután éppen megetette és elaltatta a körülbelül egyéves olöföt, még mindig szoptat képtelen elválasztani a kicsit, Különös hangot hall az előszoba felől. Oda megy, az öregot fekszik összegörnyedve, szánalmasan nyöszörög, azon, hogy nem tud meghalni. Pedig megpróbálta megfojtani magát az éjjel. Rábírta két vízna karját, hogy megfogják a nyakát, megszorítsák, és ne eresszék el azelőtt, hogy ő kimulna. Ne aggódjatok, mondja a karjainak, mintha önálló lényekhez beszélne. Bizonyára ti is hamar meghaltok, és ugyanúgy megpihenhettek, mint én de az életnek mindig sok oldala van, nyilvánvalóan több, mint amennyit valaha is meg tudnánk számolni vagy érteni. Vannak napok néha egy egész sor, amikor jón magánál van, amikor hálás azért, hogy itt lehet velük. Margrétot aranyomnak nevezi, és nevet örömében, hogy a gyerekek mellette játszanak. Pordúr, különösen nagy kedvence, nagyon ragaszkodnak egymáshoz, és a fiú rengeteg időt tölt a nagyapja mellett, csendesen játszva a mesefigurákkal, amelyeket a nagyapja farigcsált neki fából, meg csontból. Így jönnek létre az élet szép pillanatai. A sötétséget ketté hasító fénysugarak, és ragaszkodnak egymáshoz, az öreg a XIX. a fiú pedig a XX. századi gyökereivel. Világosodik, közeleg a tavasz, az égen egyre magasabbra kúszik a nap, Isten szeme, és az fényét szórja ránk, véget vetve a tédi sötétségnek. Ekkor azonban az élet új oldala mutatkozik meg, valami érthetetlen történik. Áprilisban, amikor a fény szélesre tárja a világot, és Margrét éppen fel a mellén szendereg, kiáltás, őrült rémülettel teli kiáltást töri meg, robbantja szét a csendet. Margrét gondolkodás nélkül reagál, Bejjebb tolja Olöföt az ágyon, keresztbe fekteti, egy párnátrak mellé, mindezt egyetlen mozdulattal. Kiszalad az előszobába, tejtől nehéz mellét is épp csak eltakarva. Az öreg jónak valahogy sikerült felülnie az ágyban, és megölelnie a pordűrt. Valószínűleg érintésre vágyott, arra, hogy átkarolhassa azt, aki számára oly kedves, aki még fiatal és végtelen távolságra van a haláltól. Karját kedveskedőn köré fonja. De aztán történt valami felfoghatatlan. Megszorította, és akkor sem engedte el, amikor Pordür tovább akart volna játszani. Nem akarta elereszteni, vagy elfelejtette, vagy nem jött rá, hogy el kellene eresztenie, vagy pedig egyáltalán nem akarta elereszteni, és egyedül maradni az öregségével, kiszolgáltatottságával, és az ólom nehéz idővel. Pordür először finoman próbált megkiszabadulni a szorításából, Elvégre az ember a nagyapja közelében mindig elővigyázatos. Annyira érzékeny, sérülékeny, egészen törékeny, megrekedt az időben. Így óvatosan mozgott, de aztán a két víznakar egyre hevesebben, egyre szokatlanabb erővel kezdte szorítani. Pordűr látta átsejleni a csontokat a kész feszes bőrén át, a bütyköket megijedt. Aztán pedig, amikor a nagyapja még erősebben szorította, halára rémült, most is rúg, kapál és csapkod, ahogy Márgrét belép a helyiségbe, de jó nagy, sötét szemével csak mered a semmibe, mintha nem lenne jelen, vagy megpróbálná felidézni, miért öleli így ezt a kisfiút, és egyáltalán ki és miért kapálózik itt az ölében. Fogatlan szája tátva, mint egy sötét barlang. Anya szólal meg pordűr elcsukló hangon, amikor Márgrét belép. Anya kérleli, karját kinyújtva és Margrétnak erőt kell vennie magán, hogy elne veszítse önuralmát, és megneüsse az öreget. Jól van, jól van, mondogatja, és igyekszik higgat maradni, hogy megnyugtassa Pordürt, De amikor megpróbálja kiszabadítani a fiát, meglepődik, hogy mekkora erő az öreg csontos karjaiban. Jon egyáltalán nem reagál Margrét kérésére, hogy engedje el a fiát. Arcizma sem rándul, csak a nagy, fekete szeme a sötétre nyíló szája látszik, és rettenetes szagárat belőle. Az öreg karja meg sem moccan, így annyira nehéz eloldani a fiút, hogy Margret elveszíti a nyugalmát, félelem fogja el, kétségbeesik, erővel tépi ki pordürt, dühösen rántja magához, majd kiviharzik a konyhába. Nem kell félned nagy papától, magyarázza Margret, amikor a konyhában az ölébe ülteti pordürt, megsimogatja szőke haját próbálja oldani rémületét. Nagyapát csak beteg. Az öregség meg... Ez nem a nagyapám, jelenti ki pardűrzokogás közben, furcsa egyértelműséggel és keménységgel, hanem valami olyasmi, ami elkapja az embert és nem ereszti. Soha többé nem megyek be hozzá. Ehhez tartja is magát, jól legnagyobb szomorúságára. Az öreg nem emlékszik az esetre, jobbára mindent elfelejt, és a következő napokban gyakran szólongatja Pordürt, hogy nem akar -e játszani nála a földön. Olyan jó lenne, de Pordür nem jön, és Margrét folyton kifogásokkal áll elő. Magyaránszkodik, hogy ne szomorítsa el az öreget. Akkor hát legyek mindig egyedül, kérdezi Jón, miután megint csak hiába hívogatta az unokáját, és olyan fájdalmasan sírdogál, ahogyan csak az öregek tudnak, amiatt, hogy az élet a végéhez közeledik, kihújnak a fények. A legtöbb barátjuk már eltávozott, erejük és egészségük fogyatkozóban, és nem maradt már más, mint az emlékek meg a könnyek, azok viszont bőségesen, mintha bármit helyre tudnának tenni, mintha vissza tudnák hozni azt, ami már nincs. Könnyekből van bőven, és csak a halál képes felszárítani őket, ami végül be is következik. Alig egy héttel később Jón belekiált valamit a csöndbe, mintha örömében vagy félelmében akarna szólni, és Margrétot hívja, aki nagyot sóhajt a mosás fölé hajolva, megtörli a kezét a kötényében. Oda siet, és abban a pillanatban, amikor belép a helyiségbe, Jón meghal. Mintha megvárta volna Margrétot, mintha a lankadó erejével egészen addig távol tartotta volna magától a halált, mert törettenetes egyedül meghalni. Akkor veszi az utolsó lélegzetet, amikor Margrét belép. Aztán eltűnik a sötétben. A menye csak áll fölötte, a mosástól bedagadt kezét a derekára támasztja. A hetedik hónapban jár, és annyira fáradt, hogy szomorúságot sem érez, csak megkönnyebbülést. Az ajtó támaszkodva látja, ahogy az öreg meghal. Eltűnik abban a felfoghatatlanban, ami egyszer mindannyiunkat elér, és közben nem állja meg, hogy ne arra gondoljon, jaj de jó. Most majd néha lepihenhetek itt. Nem ezek a legnehezebb évek? Három kis gyermek és egy idegölő, ágyhoz kötött ember a házban, miközben ott dűr távol van, délen a hornafjördűrben, a szezonban, Februárban, márciusban, és még jócskán áprilisban is. Megszületik a negyedik gyermek. Jó egy hónappal idő előtt. Egyeseknek nagyon sürgős, sietnek. Gyerünk, gyerünk, vár az élet. Jón teste még kint van az előszobában, egy vagy két nap van hátra a temetésig. Attól függ, mikor ér haza ott dűr, már nagyon várják. Messzire járt a tengeren, amikor az apja meghalt, amikor örömében vagy rémületében felkiáltott. Ekkor ott dűr messze a tengeren kereste a halat és a szabadságot. Egy vagy két nap. Persze nem a legalkalmasabb ilyenkor meghalni. Még fagyott a föld, vastakóborít hó hóborít mindent. Kemény munka megásni a sírt, előkészíteni az utolsó lakhelyet a föld sötétjében. Margrétnak váratlanul elfolyik a magzatvize. Négy súrolja a padlót, süt, főz a halott titorra. Megfoltozza a gyerekek ruháit, hogy ne kelljen miattuk szégyenkeznie. Elfolyik a magzat vize. éppen otthon van, és őrohan segítségért, ahogy csak öt éves lábacskája bírja, sietni kell, sürgeti az élet. A szomszédasszonyok az orvos előtt érkeznek, ők már sok mindent láttak, életet és halált is. Az orvosnak tulajdonképpen nem maradt teendője, mivel ők már mindent előkészítettek, és Margrét fiút szül, aki hallgatagon jön a világra, békésen. Ez tehát nyugodt gyerek lesz, gondolja Margrét izzattan, kimerülten, de boldogan. A többi három azon nyomban ordítani és sírni kezdett, mintha fájna nekik az élet, de ez a fiúcska nem akar hangoskodni. Talán nagy gondolkodó lesz belőle, aki mindig töpreng valamin, és ezért nincs ideje lármát csapni. Jónnak fogja keresztelni, a karjába veszi, vagy csak a mellére rakja, hadd pihenjen ott, békésen szépen. Szokatlanul tiszták a vonásai, túlságosan hibátlan ő erre az életre. Szépen kifejlődött az anyja hasában, és ott is halt meg. Kék szemével nem pillanthatta meg a világot, nem mondhatta a prószájával, mama. Vajon azért halt meg, mert Margaret örült az öreg jón halálának? Ez lenne érte a büntetés.